باب په اسمان الکلاب باب دې په بیان د پیسو د سپوکی حدیث مقصد دا نه چې اوسړې سپه خرڅ کړي بیا د سپوکی غریبانه کې مه پیسې دې حاصل کړي دا بیا جهایز دا جائز او کنه دې او دغه پی سي غیر ستر جهایز یو حدیث جواب ورکي د ابو مسعود رضی الله روایت دی چې نبی علیہ السلام نن نقل کیا غا دمنه کړوا ان نبی علیہ السلام نبی سعود سپینا مدینه مانا مالو تنانچی حسنی مصری امام شافعی امام احمد ابن مالک په روایت کې وی سمنن حراما ای مه مالک سیو نو روایتونه مشته یو روایت دار چي جايز غريم روایت داله چې په دې کې قيمت واجم د سمن نه دی وارجې په دې معنی داله ک چرته چا د چا سپیله را مړ نو بيسي د سپي د سمرهه مت هغه بيسي یا بنور کې قيمت پور کې قيمت د کمي امام ابو حنی پر ایم اولا پا نزباندی دا جائز دی، دا مسلک دا اطواهم دا مسلک دا صاحبین اخوین دی، مرا برا خبرده که دا سپه او که غیری معلمی، امام ابو یسوب سیب نیو رویت نقل شوي دی، ید قلب یا قربان لد جیز د نور جیز دا. او داسی او توا ابراهیمی نه خیته منصوب دی چاوی بیا د قلب سوی د جیز نور نه د جیز نو ده پر دلیل ا حدیث ته چیکم امام صحیح ابن خلکره حدیث جابر نه ها رسول الله صلی ان آل سن من القلب الا قلب سوی بهر حال دا اختلاف شدہ ائمه په درمیان کې <تصفيق> دی حدیث کې من راغلنه امام شافعي سي ابن ديني استدلال نسي امام احمد زموږ متربنه د استدلال نه جواب دا ده هغه خبره ده چې کله تشديد او امر ده کې راوږي د فارده دي چې خلق او د سپو نظر تور شي او بیا چې لاغت تشدد منسوخ شو او خپل <سؤال> ټول لوازم منسر منسوخ شو معنی حاضر دې بیا هم جایز ده ک څنګه چې انتباد ذات د سپینې په طریقې د سویټ سره یا د زرعي ساتلو د پارا یا د ماشیو رستر د پارا جایز ده نو داسي په طریقې د بیع شي راسره هم جایزه و مہر البغي او ماهر ده رندی، رندی ده ایوز ده اسی مجازن ویندی، او ندین مراد، اغا پلیتی پیسیری چکم اغا اخنی، تغیب سربانی خلق، و حلوان او شیرینی ده کاهین، اغا چاتاوی چاگه غیب و خبری، خلق ده خوال زی، بیا په جی خبرو کې غولس شیرینی ورکی دا حرام ده. دا جا جی دا کعهین خوالتاک دینا من رغن داو دا جا تصدیق جاوکو پر ای کافر کی اسود دا قوو فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جا دا, دا جی رشوت و شیرینینا هم من رغن دا وی سو کراې اپ یې سری <سوك> سپی <سوك> ته کولې نو ډک کړه دا کې نه ینه نه حرمانه محرومه خ قال حدث عبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسوله کلب سَمَنُ الْخَمَرُ شَرَابُ تَيْ مِتَ مُرْدَارِ تَي حدیث دیکھ راغلو چند شوی نیزکر کرلی دا حرومت یو ان الله حرم الْخَمَرُ اللہ شراب حرم کرلی او سَمَنَهَا رَلِي پیسی هم درے محرم الْمِتَ مُردَارِ حرم کرلی او سَمَنَهَا رَلِي پیسی درے محرم الْخِمزیر الله رحم کرے مدير وسمنه د دې بي نو دا کوم شي چې حرام شنو مزاري بي سي معاملې کولم حرام دي کنه چې تاسو هدايت وبویل هدايت کې هم دا خبره کړی دا موره ذکر کړلی او پغې باندې بیا د بیا په قصادو کوم کړي خوایم د هدايتي سمتن پرشر هکوي چې دا کوم امور ذکر کړي مصنف چا مورداره ده خمر دي خنزیر دي حرد او بیاوي ذکر دي بیاوکړه بیا پاسید ده کلام ته ده کلام کی ابحام ده ابحام ده محتاج ده تفصیل تا تفصیل اویده دا سکرده ده چکا چرتا پا یعاقت کی یو جانب تمال نئی یا دوان جانب تمال نئی یا یو جانب تمال نئی مان ده ایسا چکا ما بیراشد تخلق بیع باطل ہوئی لکا بیعاد حرشم یا بیعاد میتیشم درگجی میتجدن دا حرامت د مال لنی حور مال لنی ودغا بی باتل ربی تعریب کر زیم و بادلت المال بل مال او کچر تبیع وکی او سمن دغی خمر او خنزیری ودغا بی باتل دغی و جدالت چه خمر او خنزیر دام مال اسلام کې مانل دي خدای باقي خلق او پنځبان حیوان لري چنانچہ اهل کتاب دي اهل کتاب او دا شراب استعمالي خنزيري استعمالي يهودو نه سواره نو دا غو پنځبان دي مال شون او مبادله د مال بیل مال رال دا مال متقوم نه دي په شرید کې نه پدی واجب پالس دي واجب الفسخ حرم الخمر و سمناها د بې باسيط شو حرم الميت و سمناها د بې باطل حکم د حرمت په دوه نشو دکه چې بې باسيطم حرامي ربوي بیا د حرامي وي او کړه سره نه راځي او بلکې نه قدر رزق واجب فسخ زاحم لګړنی ما ځامیلان وای چې جنات د موږ نو دلر تل <سؤال> څنګه نيری خري دا خو جنات دغه پار د رښت پته ورسګارونه کوي په کوپر کې واقع کوي تسخير د جنات ځاله او مسله ده چې دا جایز دی او جایز دی دا چې کوم دی یو حر و الغلام ګرځول وی نو دا خبر ځای بل چې جنات خنبغيونه وي الله او کان يعلمون الغيب ما لبيثو في العذاب المحيم قاديسكم كين او صرف د بازي او مور په رباني خلق او اوهام سوا کوي نو ری دا غو حالت تک ناروان ناخذ جنات په ځای ادا کوي بل څه غونیش یو قص کوړي منتري کوي یا پیری دموي دا هغه نه پی سیر ست لکه جامې سوګو ګړندې نه دا استل څنګه دا خبر یو کس کوړی منتري کوي یا پیری داری ته اداروي دا هغه نه پی سیر ست لکه جامې یاکا پری بي سي تنالي نو سکه کا پير دلته کاروګ نه دا استاد خپل حق او خدمت ته حق او خدمت تاسو جايزه غوډه رواينه نجابر ابن عبد الله روایت کوي انه رسول الله صلي الله عليه وسلم نبي نے صرا تو سلام نو داويد ني پر مينه پقال پتي ما کا او الله حرم بين الخمر الله حرم کړل دي خر سوال شراب ول او د مرداری ول خنزیر او ول خنزیر او الاصنام سلورم سیو سرا اسلام و رات بو탄 <تصفيق> بعض خلک د مال د وجه نه د غ ګوري و به خرسي هغ ډیر غټ قیمت کوي دا نارواله الهمتا په کوکب کې لیکل دي, دي. چې کدا اصنام دسی کنه کدا پا لرگو مرگو کرا غریو سوری لرگی خرسی او دا دا لرگو پا حیثیت سره اسنام خرس کڑل زیاد قیمت دا غی نالی کمشی دعامو لرگو قیمت تیغ آلی نودہ پا حیثیت دستان اسنامو ندی بلکی دا د پا حیثیت دیلکہ کبار حیثیت دیلکہ نبیان ممنوع ندی ہاں ہاں کدا مشتری دیسی کزو تستانه او اغلی د رغو په قیمته او غی عبادت بندگی ک نبیام ممنوع غره او که دې کس نو عام کسبه ست ده څو ده ولده پاره غیستاو یای سکار ده پاره پوتانه تنه جوړون نه بیا دارتې ویل شاید الله پیغمبر ارایتا ما خبر ک شومل میت دواز دې د مردار نه پینو یود لا بیا سفن پدی اخره دې شکشتې هغه باندې رنگونه لګای کنا دا به پاو واز دلهونه و واستاس کی تر ترنګونه دي و یدهنه بهل جلود ناسو ناسو او ورولې شپری سرمنی وستاس وستس به بها ناس او رنه سره پریوانی خلق په دی ندابه څنګه وقاله نبی رسانا لا هو حرام لا حرام, حرام, بي. حرام بي. دي دي کی یو سوال دی. هغه دغه چې الله پیغمبر وی ان الله حرم بیل خمر و المیت نو میته او د ټول اجزاء پهتبار سره دغه مرداره ویل شي نبی ته پوه سره کی میته مرداریتو نو چې مردار شه لذيده هر څو مردار نه تپوس لکی جواب نه دیاله چې سایل ندې و جنہ تپوس کولو چې د میته هر جزء نه آرام چون چې د میته سرمن دغین انتفاص لول جهیز دی دغې ایزوام د میته شو دا یې استعمال دی نو هغه تپوس په دې بنیا دا کوڅه شهم کې د ترون ډیر په عايذ مخاط لکه د کیشتورن کول تی دو سرمنورن کول تیل حاصله ورنه په دیو جهته پوسو نبی علی صلوات السلام وی چې دا ناروا دی دا غيوه ددا چې می کم اجزاون انتپا استل جې نو دا الا چې د غي د صومه ختم شل لکه سرمن د می دا او د اړیر د صومت ختم شي پنوار سره یا پرنګ سره او شهم دازي جزء می تیرې چې د دې د صومت د سره نه ختمه هرڅ چې څوک خدا ته بغړوالې نه کم چې اجزاین جسري د صومت په وجه غنه خالی مه هو کې د زمير چات را جمهور وي مطلقن دي شام ترا <تصفيق> او میتی ترا جی دے بالکل لا حرام حرام. حرام دا. حرام دا. أو نور هم حرام ده الکہ بےون حرام ده او دغسی دریا نور چکم پوائدی تیل رنا سیل ودا شینون سری حرام علمت امام شافعی رحم الله وای چې هوږی زمیر بے ترا جی چې بے شام حرام ده او د میتی د کین دینه کڅو پهیدا اخلي شرانات کی انور منافي نووته استیش امام وهاني پاره ما اللهوي چې اشاین جسد وکسم یو نه جسل عین دي او بل نه جس عارض عارضین جس یو سیت را اچي د غیر نور منافي ته استیش 13 پاک مګ په کور زرا او همړه 13 خاص نا دیوز خرسول ناروالی وکا دینا صبح نور انتفاق اخرید اکل شوق مهلاو پا بلترہ سندہ جعیز کرسی خدا شاہم دان جسل عین تطحیب دینا رازی نا دینا قسمت انتفاق سر جعیزہ ندی لکا بے عرصی سمقال رسول اللہ سلام بیعوین بیعوین صلاة والسلام من ذالک بدوی قاتل اللہ الیہود نالا دی مراد کی یہود ان الله تعالى لما حرم عليهم شهوه ما الله چې کل حرام لري پری پریوانی واجب دي اجملوه ديودا ورې کړې به خرج په اكل سمنوه دي هغه په سي دا پریوجه باندې چې دیو داوي چې مخ کې ردي نمو شح او چې دا موږ وکړو نو مي بدليږي ودک نو دا تغيير پدې کې راغل لیکن, لیکن نبی علیہ السلام و السلام فرمید چی پتغییر سر دشی حقیقت نہ بدلی گی چی تداغی بدل کنو انم بدل, بدل دوسرا پاگی حقیقت تی بدلشی نا دنم بدل دو پوجا حقیقت دشید نہ بدلی گی لیک از پیر انم کی خودو گرٹ پر ایسر آگی کی گی از اینجا دونا او لنم کی غضو تا غشو حلال شو تاکب باز خلق دی شراب لنم دی بل شا نم تاران و مردن پده با ننه حرام شید خطابی سے پده دی لکل کردی وید دا معلوم شا شی ها غ حیلا شی سبب واقع کی کی ده پار امر محضور دا حراما کد دلته دی هلاک ولا کنه په ولي کول <سؤال> ایسا ای ساغ رات دی او دوی می دا خبر نکله چې په تغییر د نوم سره تغییر د حقیقته ناراضی خلاصه ده مذاهب او د شاه په مبارک امدا شو چې بعد شهم المیتا ممنوع ده به انتفاق انتفاق غیر العقل و شرب این د الجمهور امام شعفیسی فنیز جایز دیگر هرچی تیل متنجستی نپاغیس را انتپاس سلوال اندال جمہور جایزی داکل او شروب نئی لاوہ خلبتا امام احمد ای ابن ماجوشون المالکی اوچی دینا نپیدا قصد ندی جایز هر کلاچی دا تیل استعمال جایز شو کنا دا تیل کم نجس رای ندی د بیسو كون مې ته به هم نه جاي شي د پېز باندې نورو مزبوونو کې بیا قتل پکارلی هغه څه حسنه وفه الحمد لله اني امبا چې زموږ پرمحي چې مولود نبي عليه السلام د سال کې چنا د رکن خاطر د یماني د مراد یا حجری اسود نو پورته یو فن د ازمان ته وی خند به وی الله دې مراد کې این اللہ <سؤال> تعالی حرام علیہ موش و مالا حرام کردی پا دیوازید پا باعو هانو غی خرسی کردی و اکلو اسمانو داغی میوی پیسی خوری او الله چې کلا حرام کردی پیوپون باندی خوراک دیو سیزنو حرامی پا دیوانی پیسی داغی پا لیمیویی پیاسی داغید پیاری سید پیاری سید خانجیم و قاتل لور جهود لعنا پا دیو قاتل وی اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمئی منبال خمرہ سوک تی شراب خرسی فلیو شقی سلخ نو علال لیکی خنزیرانہم یا تکڑیر تکڑیری کی خنزیرانہم تشقیص موانا للزبح بالمشقص پر تیرت ربانی ربانی ربانی رشی او تشخيص یو شیټ ټو پلی ټو ټیک ولته هم ویلې شي لکه کله چې څاروي خلک خلاله نن بیا تقسين وره ټو پلی ټو کوي د دې حدیث مقصد دا دی چې خمر او خنزیر په حرمت کې مساوي لیکن په حداوه چې خلق د خنزیر نه ځان ساتي خلق او ځان ساتو د شرابو نه ځان نساتو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زورني په توړه وی چې څوک د خبرو نزان نه ساتي نو غیري بیا څنګه غره خو دي چې په خنزیر خوراک دی پیځم شروع کیږي چې بیا د خمر کوي د غرمه عمل کوي د خنزیر کبه ګناه کوي چې په 14 یم ستزه به کې خو راګدي شروع شي دې ته کوم د پاړه د پاړه نګرته چې اوسړی ته وي علاوه دا خپل رويج ورشي کټو پک پچراول خبره وته ولي کې دغه زجر د پارګه کوئی ډېر خوش روايته مړ کې چې شرم نور شې د خې ديران شروع دغه په سره ګورې په شروع کړو نګرته چې کله دې کس نه روا کاروبې نو اجابل سو جو په دې روان شي و یارمو دویل اندازه زوره خبر خبر مزان کویا کې وای ایشر ذ حاوی ذکر نشو ایتنا رستنین سوري بقریر او تو نبی رسول صلوات والسلام د اولس فهمانی او یوی حرمت تجارت کې حرام شوې د تجارت په شرابو په حدیث کې وشکالنه شارحینو کړه مر محشیمه ته شارو ور کړی ده اې اشکال ده چې حدیث نه دا معلوم شوال چې حرمت د خمر او رسته حالن حالان کې اتفاق د او پسېنو فضیلې چې اخر نه آیتونه چې نتیجه شنو په باب درې پاکرانه سوره البقره چې ګمرستانیه یا تهونه د شیوټو لنرستا دا هغه هغه یته دېچ او پاتشو خم او د خمر حرمت د سوره مائده کې ډیر مخ کې نه دی شول دی حدیث نه سیماله شاله هیڅ کلمې ذکر کې لکه جواب ماتس و کیا یو حرمت د خمر ده او حرمت د تجارت ده نو ٹیک د چهورمت د خمر مقدمو په حرمت د ریبا خو حرمه د تجارت د خمر د مؤخره د دا حرمت د ریبا نه تجارت د دا حرمت, داریبا. داریبا. تجارت دا حرمت داریبا. داریبا. او دویم جواب دا داریبا. داریبا. شای. شای. شای. دا ده سمته کولای شي چې ممکن نه چې په کوم کې حرمت د خمر راغله نه پر هغه وخت کې د تجارت حرمت هم راغله وکلا چې د بقاری رسنی ایتنا په حرمت د ریبا کې ناظر شول نوبيري السلام غ حرمت د تجارت د خمرو تاکید د پاره دوباره څر بیان نندل دي د امر خل نه چې غننده حرمت رس نه دي شو آیتونه خود غره غرس نه دي شو د سوره بقره د ربا او د غيب جن کی ذکر هم نه سم ذکر ادا کړ تا ته صحيح بخاری کوي امام بخاری ترجمه تر باب وکړه باب حرمت الخمر <سؤال> فی المسجد حرمت د خمر په جماعت کې مسلمان یې پښ جمات کې حرام دی بر نه دی مقصد د دې داده چې نبیری سراتو سلام د شرابو د حرمت بیان په جماعت کې کړه بیان یې کړه په جماعت کې چې شراب حرام دي د تیم بیان درته چې نزول رسول شوی و بابن پی بیعید طعام قبل یستوفا بابن پی بیان در خرصوالو طعام کی مخید قبض پرائیدلو مقصد در داله چکلہ یو سوک طعام یا کمسید خرصیب در قبضینا مخید اگر خرصوالو جائزننی علمتہ در ارش قبل قبضیدل پا بازی شعیدو کی قبضیدیسی چته یو چاتره که دا غصیب دی کول په درميان د مشتری او د مبیعیه باندې خپل فی زواح او بعض شیونه کی قبضه ده دی چې تدغه پلاس کې هغه ورکی او بعض شیونه کی قبضه ده دی چې ته او پیمانه کې ای او ته تول کې او بعض کی قبضه ده چې انتقال یو مکان نبل مکان ته عام طور سره کما اشیا ته هغه جزاب سره خرسي کې اٹکل سره دا قبض را دي په نقل او کوم چې په كيل پیماني سره سيغي دا قبض را دي په پیمانه کولو سره ترل وي بیا دوه په دې روایتونو کې راغره چې منیت تا ته وان بلای بیا ته توفي او څه نور امر دي اید دین ایلاوه نور دا سی شوی چې چی دا اغیی بے قبل القبض جاییز نده نو دی بارا که په ایمو پا درمین کی اختلاف ته ایمام محمد ایمام شافیس بوی چې دا او کم شامل لی ار اغسیستا هر شیطان برابر د که دا مکیلات و نوی که دا موزونات کده معکولات نوی کده مشروبات نوی کده منقولات نوی کده غیر منقولات نه ټول اشیاء به قبل القبض جایز نه قبض دار شیء خپل مناسب امام, امام ابو حنیفه ابو یوسف سیوی کده حکم د سمک نه علاوه پنور یعنی منقولات تشامل له غنور چې کومه اقار او غیر دا حکم لهذا کہ قبیطه قبض النامی کنه قبض نمک کی تخرس ولیش امام احمد سے پنیس بندی سرب موذونات او مکیلات پر کی داخل ائمه مالک ری وئی چې سرب ماکولات او مشروبات مش او دا کوم شامل نه نور ته شامل لهذا غیطه به قبل قبض کولیش يبلى مساله دې کې اختلاف پیدا اغدا چې د بيادت طعام قبل القبض مطلقا نو انا به دې تفسير شته مالک رحمه الله وي چې بيادت طعام قبل القبض دا سبد اغم مكيل سره تعلق ستي جزاب سره تعلق نشته چکه کمتی د په کېلو وزن اجستوي د هاغي بیا قبل القبض ناجائز دا ترسو پوری چی تر پوری چې وزن کړي او کیل کړي نه وي او کمتی د جزاب طریقې زده اجستوي نو کدا د قبضین مخ کې نو سین او هر ثولش جمهور وینا داو کم عام ده کجیزا ک کېلنو یې ګا هم دې ارش خپل یوې قبضه ده خود قبضه موږ کده حکم هم نه ټولتا چې به نه جاي نو کپه کې لوزن غته نو دغه قبضه کې کول وزن ټول او کجذاب ترجه دې دغه قبضه انتقال من مکان الی و عبداللہ <سؤال> بن عمر رویت تیش منگو پا زمانہ دنیبی علیہ السلام کی منگ با خرصہو تو آمان منگ پا سبا را پیغامرالی گلیشو مئی آمورنا داغچا چاہ چاہ چاہتا امورو کی پینتی خالہ حصہ مکان اگر ناچی مفا کیا حصہو مکان تچی سے وعدینی مقرد دینے چاہ مخرص کو دیزرین جیزا آپان اٹکلی طریقہ ذرا ییداو خدلا چې ند د جیزاب قبضه د انتقال او شمین مکان الى مکان دا وی وی رغم کتابستوی نشو چې کوم سیز د کیل په طریقې سره یی قبضه سره غیری ناس یی قبضه سره یی قبضه کیل کول کیل کول و د خلق وبا غي سوت عام په کلوانی سر د بازار کې نو منه وکړه نبی له سلام د هرڅه ولې دینه تدریب ورجدی نقل نک من اکرلن نبی ریسلام دخار سولو دتو آمنا چایسی اغیدر و فیمانتر سوپ رجده قبض کرلنی کاری قبض صلاح بیاگ دینیازی کهل ویا ویا ابن تابسیم شاگرد تاسو کړي تاسو د خپل استاد عبد الرحیم نیاباس نن چلی مقاله دا خبره ورینه ميل سلام وکړه چې ماني پتاه طعام پرایت یی طالب عبد الرحیم نیاباس په مثال کوي یکی الاط راغري ان هم چې خلک یبطاون بزهب اخري او شپه سوناو او طعام او تو امنه ته داري دې له پکې ډېر لغاتي مرجعا مورجعا اٹکل تغتوې نه ته دارته د ربي سلام یو قسمه ورته و مثال کې پیش کړم د دې ما سند نه لیکه ته وسلم پرونو تو کی چې په اسی کې و کما وعم چې ناغاروستي مثلا تا یو قفيز غيسته او په یو دی رحم دا وی میاشتي پور بیا چې کله هغه میاشتي پورا شو نو هغه مالیک چې کوم د قفيز ته تلل خپل قفيز دی راښویا قفيز ثاني په بل کې چې میاشتي په اخر کې خرڅ کو په دورو پي د می په خري خرڅولو ته نو تعداد غقپي نسر لې د له غقپي د لې دي نو دا ته کارسد وکړو ولې د یورپي د خرڅ د غي په وځي د یورپي مې چې کمتوام <متدرج> په قبضه نظر آو پاکستانه مشققت نه لري نو د نه غوږ سود جوړيږي زکه وي نبی له سمونه وکړو کیغه وړه شو حال <سؤال> دیني فره اوچته بوله به سمانه د نبي عليه السلام کی ذکر و ديو ته عوام ته اوټکل څه په اړه شو ای به اخر سوال ديو ته عام نه تر دي پوری چدا وانه رسي خپل <سؤال> کور تو خپل زيت نمار زمان رویت چې ما غیستیو تیل بازار کې نپلا مستو جبتو هم کلا چه ما نازیم کلا غیل را را نماسی او سڑای میلوش فا آتانی بی ربحن حسنا مالی پا غیدی رخ گڑ را کورا نمائی را دکوالا انا دریبالای دیخی که داز خرس کند دا پلاس پان اخذ الرجل من خلفي بذراعي یو کس د شان د ما دالم علی چونیو نما وقت اخذی می ثابت مات وی لا تبعهم میخرس کا حیث بتاعتو کومل کیتا ناغستی تحوزو الى رحله تردی پوری چتا دا نقل نک خپل کور تھا اخذ لکن مے السلام <سؤال> نہ من کلون تو باسل د دیني سامان خرشي په کمزې کې چې دغېسته شوي وي تر سو پورې دا نقر نشي نقرنې کې تجار کلو مناظر او زيونت دا دا غه اٹکلونته کې اشیاء ونو پاکي دغې قبضې خود لري په دغه طریق باندې بکیږي چې دا خپل مکان نه بل مکان ته نقل شي خاص په کمزې کې چې دغه حل کار دې زمانه کې ډېر خطر بویا ته موږ دا فساد نړکې حالات د سیګنډور و ټلیفونونو کوي د ځان ناروا کار ټلیفون باندې ولا کس یې نه کیه معاملې چرته وي چې په ټلیفون باندې چا نه ګاو کوونکی اندازه په ټلیفون باندې بیا ام نه باندغه نه راشي سره خپې نیلي د لور پس که سيټ کلیلې او پټ کرے خرسي د ځان ناروا کار باد ببیانی سڑی کی چوئی دبیائی پوکی لا خلاب دو کب آنائی علی کرونو دو کب آنائی دو کب آنائی درمشکن در کئی دیگی دا حدیثی کرکڑی دی منی عمر چی سڑیو دی حدیث کلی اتصار دی ورپسی کلی کبسیل دی دې سړی نوم حبان ابن منقذ دی یو سړی نبی اسلام تذکر شو چې دوی دغه کوي په بیا نبی اسلام ورته وی دا بیاټ تذکر یو شیخ ورته په خلاف رونو دوکبانه فکان الرجل نواث اذا بايا طلبات بیا وله یقول الى خلاف دوکبنه او دعو مسترد دین رواهت سوک داسې الفاظ ویا داینه پس دل پر خيار درات شته کنيشت امام, امام احمد سی وای چې مغبون د پارخيار درات پدی الفاظ وویل سرشته او کده الفاظ نه ویل بیا نشته امام شافعی او امام ابو چې مغبون د پارخيار درده نشته دا بیا ختم کی برابر خبردا کدیدا الفاظ <سؤال> ویر یو کا دایمان مالک سی ورای مختلف دی او اصح پر وایته دایمان مالک سی کی اومدارې چې پارا خيار نشه اگر چې رد غن دادې چې غبن تر سلسله قیمت پوري و نشته او که سلسله کمونو بیا نشته باره لا حدیث مستدل اخلق کچھ سو کوشش ته جمهور جون کو نيشته حدیث په بارې کې دا وایي واقعه حال لعموم لها تر د کړي خصوصیتو بلې د دې په حدیث کې کمزې کې راغلي چې دغه په اړه خيار وي په دې کې خدای راغلي په خدا کې خدای راغلي چې لا خلافت دا ټکی ټول مقصود دا یې چې زما نه خیر و او زموږ نه دا ا په ساده نه و نو په دې الفاظ وایو سره به مشتری احتیاط وکړي نو دې غیار نه خبره نشته علاکو په کتاب الطلاق کې ورته پوښتنه کوي کنه دلته طلاق ته پوسولې کوي لا حساسه مساله ده وایي چې په دغه واقعي ځکه هغه ډیر معمولې واتی کړهچ پاډي وائے وائے انی دانہ جنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم مقابله صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان عطا حدیث تفسیر حدیث جو نبی علیہ السلام کے زمانہ کی غبا بیا شراکہ ولا فی عقدته او په هغه لکه د اور په کومゾート یاه نن دا کور خلک رالن بي السلام ته وي د الله په امر هيجره لا فلا په دې پلان کې څه دی باندې هيجر واقع يعني ماملات نه منک فانه يقطع وفي قدرت الدور دا دا خر سواله غي تلکیو دماغ کمزوري نه پات کړه ډیر کی نو راو په د الله په امر باندې کو د بیاینا او د الله په وینه بیر ترم خما نقل <سؤال> علیږي او بیا کې نو یا ها پیس راکوبیا م بیا واخ ولا خلافه دوکب او دی دغه په مسلره اللهم سنل الحجر الكبير السفيه یعنی من را واستدما ملات په ماشوم باندې کور واستې شي په غلامونه واستې شي او چې بالغ جوږي قفي یعنی هغه کمزوري فقره شي کنه شي امام ابو حنیبوی نشراوسته دره پنځبان ندریشونی کې منحصر ده صغر ریق جنون نورای مو صاحبې نوې تراوسته پتور صاحبې نو پرې حدیث کې دوړو طرف ته دلیل شته اهجر الا پلان دې کې ده ای مو او هغه سړي وینښم قلا لري نبی کن تغیر تارک دې امام سیدی او دا وقت اس دے چیدیو کہ حجر خریدی حالا مصور انسائید پا دیوکی خور حجر دسپیه نا شی پا دیرو غٹو غٹو خلقوانی من را وصل <سؤال> بکار <سؤال> دی لبلشاک کوي بے خلق تباکیی سره. خدا ایلیاس له قدرت راه ونه ما یې خو دې باندې موږ ور راوول <سؤال> ایلیاس وړاندو خو چوبه سانتا کې